Чому ж настрій такий, наче попереду день народження, свекрухи або відкриті партійні збори? Сукня сидить добре. Тверді пластинки, вмонтовані у тканину, роблять фігуру бездоганною. На спині елегантні гачечки, а не вульгарна блискавка. Черевики кольору одеських лиманів, але виготовлені не на малій арнаутській а шанованою у світі фірмою. Підбори такі, що стояти можна лише навшпиньки. І який жах! Немає гарних колгот без дірок. Запрошення на прийом від власного чоловіка таке несподіване, що купити нових не встигла. А врешті-решт одягнуть сі, на ногах вони цілі, а що там під спідницею, ніхто не бачить. «Ти вже готова?» Чоловік у трійці, у білій сироці, у гарній краватці, під колір очей. Він часто одягається так. У нього така робота. «А все, як у найлучших домах». Чоловік цілує її у плече, подає А Вони виходять з дому, де на них біля під'їзду вже чекає таксі. «Проведемо вечір, як білі люди» каже чоловік із гордістю і називає водієві престижний ресторан, де має відбутися прийом. Зал «Фенікс» сюди, будь ласка. Знаю, знаю. Із чоловіком чимно вітаються гардеробниці і офіціанти. Дружньо піднімають руки інші супроводжуючий груп. Це один із нечастих вечорів, на який співробітникам-ментуристу дозволено приходити з дружинами. Закриття конгресу геронтологів. Ось вони, а всі з пофарбованими сивинами. Зібралися біля столу на 24 персони. На ньому багато пляшок і страв. Салати в кошечках і стіста, Маслини, риби, ікра. Поруч з Іриною сідає жвавий дідок. «Мені вісімдесят», – з гордістю каже він, очевидно чекаючи, що у відповідь йому не дадуть і п'ятдесяти. «Час біжить швидко, горілка лється легко». «Донт мікс! Донт мікс!» – кричить геронтолог з Едінбурга. Починає грати оркестр. Чоловік запрошує до танцю франкомовну пані геронтолога з темно-фіалковою севиною. «О, ви такий милий!» – сміється вона, похитуючи фіалковим каскадом. І Ірину теж не залишають без уваги. Спершу її запрошують дідугани-учені, потім гості з-за інших столиків. Німець у смокінгу дуже високий, іринині руки не сягають його плечей, ковзають по шляхетних бортах, і це дуже незручно. Щось каже їй по-німецьки. I don't speak I invite you to me? Вона знає, треба бути чемною у будь-якій ситуації. But I my husband. Where is your husband? Вона шукає очима чоловіка, той зараз не танцює. Скориставшись тим, що всі гості задіяні у танці, наминає рибні закуски. Побачивши німця, встає, і вони про щось розмовляють. Робить їй знакіти за ними, і вони усі втрьох виходять у хол. Слухай, Іро, він дуже добре заплатить. Ти хочеш, щоб я... Настільки добре, що ти уявити собі не можеш. Я, здається, не повія. Звичайно, що не повія. Тому так дорого. Ми ж їдемо до Норвегії. Ти не забула? То що з того? Ну, валюти сама знаєш скільки. Тепер звітики зняли, зате й валюту урізали. Ти ж не провезеш валюти. А він дасть чек. Уяви собі. Чек на моє ім'я. Я все зможу купити для нашої дитини. І задля цього мати твоєї дитини має вийти на панель. Це ще не панель. Один раз. Це ще так. Скільки разів ти буваєш зі мною дуже байдуже, ніби я той німець. Боже мій, це щось не вкладається мені в голові. Я зараз їду додому. Слухай, Іро, кинь ці штучки. Спи жити із Ваською і абсолютно безкоштовно. Це козирний туз із рукава. Підлога і стеля стають непаралельними, змішуються у різні боки. Звідки йому відомо? А все вмить зникає з голови і серця. Чоловік легенько підштовхує її до німця, який терпляче чекає за п'ять кроків. Ліфт гостинно розсуває двері, пливуть каламутні божевільні свічада і панелі під морений дуб. «Боже мій, драні колготи, драні колготи!» – трагічно шепоче внутрішній голос. А Васька був слюсарем-сантехніком від Жеку на їхній дільниці. То був типовий радянський алкоголік-інтелігент. По-першій, він читав Пастернака. Щоб тайна струя прощання согрела холод битія». По-другій, «My soul is dark» – мовою оригіналу. Колись Василь учився на юридичному факультеті, Звідки його, як він каже, вигнали за те, що він відмовився стукати? Був у армії і на лікуванні. Пив, але рятували поезія і пісня. По-третій він співав.